Patrôa meu Patrôa Rei Oh Yahweh Patrôa Patrôa Yahweh Oh Patrôa ya meu Patrôa Yahweh oh Yahweh Patrôa Hey Yesu. nilikuwa nakuja kune maombi baadaye nikaja nikachukua baasha ile ya ukombozi nikaandika nataka kazi nzuri nikaja nikapigiwa simu nikaandika sana Machabani. Ndio. Baada kunenepa. Asante sana. Unakuja kwa dadala hapa? Nikokuja kwa taxi lakini saiikuwa gharama sana. Sikujua kuja kanisa sana zama nijipange. Mwanzo ni mwezi wa mwezi ya mwanzo kabisa makajana ulinitamkia gari kwamba nakupa gari. Ukaniambia kwamba usihofu kwamba leo utapata wapi lakini nakupa gari nikalipokea lile neno na lile neno limeishi nafikiri sasa limetimia na kushukuru sana na kushukuru sana mchungaji nakumbuka nilimtambushia na gari unjue Mungu anachagua mtu katika watu ili amtumie kwa ajili ya watu wake lakini mimi ni mtu wenu nafikisa wewe kama kijana wangu pale kapata kazi nzuri eh sio tu ukombozi sasa ivana kazi nzuri twist tv na bado kweli msekasema leo na gari nampigia na chendu yangu haya haya <laughs> barikiwe sana asante ulikuja okay, ukiona mama una kazi ni kuja sina kazi sina elimu mchungaji akasema tulia kaa hapo madhabahu ilikuwa kule Haya sema nakubadilisha jina, hautaitwa tena mama wa nyumbani. Sara utapata jina lenye utukufu. Kweli nikaenda kusoma, mchungaji akawa antia moyo, nikwambia masomo magumu anasema kazana yupo Mungu. Namshukuru Mungu, mchungaji aendelea kuniombea. Nikapata kazi, akawa mwalimu, nikaanzia kazi ifakari. Nikasema mchungaji nataka kurudi, akasema na yupo Mungu, utarudi Dar es Salaam. Kweli mchungaji akaniombea, nikarudi Nikapanga mwanisipate kutoka nyumbani kwangu kwenda kazini. Mchungaji ni saa 1 na naamka. Saa 1 dakika tano niko kazini. Naam. Mshu... Sasa Saizi nina gari. Sio Kimel, mchungaji nimepata showroom. Wakaniambia lipa hela wiki iliyopita. na kila kitu jana wakanipigia simu nilikuwa kazini. Nilikuwa na kazi maalumu. Wakaniambia uko wapi mwalimu? Nikamwambia nipo kazini. Kutambia tuelekeze. Basi wakaja wenyewe na mkurugenzi wao wakaja kunikabidhi kazi. Gari wale di kwa yani kila mwalimu aliyokuwa pale kazini alifly moto la ndevu baada ya kisha la besi yangu kwae kuweze kununua gari tukapita hapa ukatiombea Mwesigani? Get... Ulikuwa December. Nasomi nunua gari. Tayari nimeshanunua. Gari wapi? Gari kiko kule kwenye pack, hapa kwenye amjao packo. Ndiyo. Leo Kapaki pale. Mwani mwaka wa double double double double katika jina la Yesu aliye hai. Barikiwe mwanangu. Maima. Kwa nini fly kama binti yangu amenunua gari mjo? Kwa nini si fly? Kwa nini Mungu tukufu? Binti alikuja hapa napanda boda boda. Sio bajaji, boda boda. Shaza fikiria binti kama huyu na nywele zote hizo na lipustiki hiyo, kwenye boda boda ameshika pikipiki hivi. -piki. Huyo inakuwaaje? Kwa nini mzo upako nisongeze maombi? Na nisiwajenge. Watoto kama hawa. Hebu sasa binti yangu. Mimi pia ndio nilikuwa mpanda wena sana bajaji. Nilikuwa inaniuma sana. Nikifika Jumapili nianza kufikiria usafiri. Alafu ukija hapa wewe ndio unaongea na magari na nini inaniuma. <gulia> ukija hapo unajisifia hivi una mavogi, mabiem Alafu wewe uko nyenye niko kwenye bajaji, siku nyingine pikipiki. Unaumia kwa sabi, una, una wa katika tatu mchungaji. gazi, Lakini binti yangu alinambia mchungaji niombe na mimi ningae. Kwa hivi Lifti kibao naomba rafiki zako lifti. Basii mnakaa sita. Nasikia amani sasa. Na Kupanda bodaboda hiyo ndio imetoka, kiudi yangu kwenye bodaboda Unalia sababu ya furaha kwa Kwa furaha. Ai hapa yote lakini tanga hapa, mambo yangu kwaendelea vizuri kwa kujenga nyumba kijijini kwa wangu. Nyumba nzuri tu Wacha Nyumba na sai bole wananiambia kwamba atakujenga nyumba udongo, nika ambia, ya udongo nikamwambia yeye udongo kana nikamwambia kwamba tupatwe matofali tujenge nyumba nzuri tu kwenu wapi kwetu mimi ni Dabaga wewe mwagi tu mimi muhemo kwao nimejenga nyumba nzuri tu kumshukuru sana kwa Kamis kamaende mkwamis amenisaidia sana na kuhusu biashara kama wewe utakaagiza nika... mpiga pete ni utaka kamwe yeah. na kuhusu biashara nilikuwa nafanya mauzo kwa kama wiki ile iliyopita nilikuwa nauza 200 na nusu lakini kwa sababu mmeniomba hapa Jumapili mauzo yangu yanaenda vizuri wiki hapa ni mauzo la 400 na nusu. Akucheki tu umetea cheni na neni pete kali. Yoe yoe yoe yoe yoe. Mambo kutoka mzoao pako. Yoe yoe yoe. Boy boy. Wewe wapi? Chechi kwa mzoao pako. Hoyo hoyo. So pako oh yeah, oh yeah, oh. so, uko bomba kikupigia maombi na inaakubali kwa sababu mtu wa Godi kweli kweli. Oh yeah, yeah, yeah. Kweli kwa kwa sababu niseme sema biashara inakuwa inaenda vizuri kwa sababu yeah. kikweli wao anakuwa ananipa attitude msukumo wangu anapohubiri hapa mhubiri yake wao anakuwa sana kwa sababu napata attitude ya kufanya kazi vizuri na pia anakuwa na confidence na pia nikizungumzia kwa sababu vijana wengi sana wako labda wa kazi wengine lakini kikweli hapo wao unahimiza sana so, unaweza kukuta unamfundisha mtu mwingine ambaye labda alikuwa awez laba kufanya kazi lakini baada akanyaga mahali hapa akapata laba tuseme elimu au akapata laba si tu kuombewa tu unaweza kupata tele kusema laba laba ujiamini katika kazi zako fanye kazi vizuri uone uboreshe maisha yako vizuri sio unakuwa mchaguzi wa kazi hapa kwa kuna ile sio tu maombi lakini pia sio maombi tu bali pia na elimu napata hiyo na elimu napata kwa sababu unaweza kukuta mtu umekuja mahali hapa labda ulikuwa ufahamu kitu fulani. Umekuja hapa umepewa elimu mzuri na kukuta maisha yako inaendeshwa vizuri tu. Na baada ya hapo unakuta mpaka jamii na kuelewa kwamba upo katika yaani ni mtu ambaye kwa kweli mimi niseme ukweli nimekuja mahali hapa nilikuwa nimepanga chumba nilikuwa nalipa 10000 na 5 kwa mwezi pale Temeke pale. Lakini ukweli chumba chenye kilikuwa sok kubwa lakini nilipokuja hapa to mahali hapa nilichukua basha nikaandika mambo yangu pale AMSingi, ya nikaleta hapa, nikaombea maombi yangu. Lakini kiukweli mambo yote ambayo nimeandika kwenye ile bahasa mambo yote umetimia. Lakini niamini sana Mwenyezi Mungu. Na nikaweka imani kwa sababu ukiwa na imani lazima kila kitu ambacho umekipanga unahitaji kutimiza lazima kitatimia kwa sababu una imani na unaamini kwamba lazima nitatimiza. Kwa hiyo imani ndio ilinifanya mimi nikajenga nyumba kijini kwa wazazi wangu na wananipongeza sana kwa sababu nzuri tu. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Nipe 5. Nipe 5. Hapo mwelewa mshikaji nani? kwa katika jina la kipindi cha kushindwa kimekuwa hewani ni miaka saba sasa kimekuwa baraka na furaha kwako na kwa wengine wengi ili kiweze kuendelea kuwa hewani unaombwa kuchangia gharama za urushwaji wa kipindi hiki kiendelee kuepo kila mwezi changia kupitia huduma m-pesa namba 0751 200 6082 narudia 0751 200 6082 au bese ya lnb kupitia account number tano moja 601500 sawa la mlimani city Nitoa ni diari, nitoa ni moyo na sio tajiri. Tuweni kwa imani na mungi ato Sasa wewe anauza 1000 huyo. Kwa mfano. Waza. Sasa SMG. Sasa pomana yake utauza na kitabu. Yaani kama kama, kama kama kuna wiki utashika hela ndio wiki hii. Yaani u jamao wiki atashika hela sana. Ukifungua tu duka wateja hao. Barikiwe sana. Mimi hapa ndio ninayosema sana eh? Mi nafanya biashara ya spare parts. Spare yeye, uh -huh. ninanunua magari afa nakatakata naauza spare. Ehe. Uh -huh. Sasa nilikwambia ni napata kila siku naauza na napata laki moja. Unasema laki? Like. Eh, so, sasa hivi ninapata faida, ki, ni, napata faida kila siku laki moja. Uh -huh. Sio sio mauzo, yeah, magari panda mpaka 400,000. Sasa hivi unapata faida shilingi ngapi? Laki kila siku, laki. Siku ile nikwambia mauzo laki moja. Sasa hivi sasa hivi faida ndio 1000. Mauzo mauzo yamepanda mpaka 4000 na 800. Alafu kuna gari nilinunua kwenye mnada. Nimeshaeleka kwa kuna mtu alitataka nilipeleka kwa tajiri leo naenda kuchukua hela. Hii si niziingia za ziada. Nataka nataka tuelewane wote mapenzi ni kwepo hapa. Huyu kijasim namkumbuka. Asawe tabio sikiza vizuri sana. Sidi Si Disember yenu limshika hivi kabisa. Nikasema we mauzo yatakuwa Sitaki lengo langu sio kujisifia, kukujenga kiimani. Mimi siitajisifa za mtu. Yui na wewe, hiyo antenna yako itege vizuri. Sawa sawa? Eh, sita kujisifia, usijisifie iwaje. Mimi nimekuwa Mungu. Hai ni maelezo. Nataka ni matukio ya risi kama haya yawe shule. Sawa sawa? Eh nilisema kwa, kwa msistio sana kwayo, uliko, un, um, uliko, unazo, unazo kwa hiyo ulikuwa vizuri ulikuwa unauza kwa hiyo hivi una uhakika kutengeneza laki sita kila, kila wiki, kila wiki. kuombea Jumapili opita biashara. Imeendaje? Imeenda vizuri sana. Yaani nimeuza mpaka mwenyewe nashangaa. Yaani wewe mwenye, mwenyewe biashara umeuza mpaka unashangaa. Mpaka mwenyewe na mwenye nashangaa. Maana kiliikuwa naauza afa ma unaona mauzo yanaoongezeka afa mka sasa eh hey, kazi. Lipita Jumapili mbele? Ndiyo. Unaishi wapi wewe? Kigamboni mikwambe. kwambe. Dadaangu hapa. Nashukuru sana kwa kweli biashara imeenda vizuri sana. Biashara gani? Mi nauza nguo pamoja na sabuni natengeneza mwenyewe na kampuni yao. Ah. Lakini nimeuza sana nguo ikiafu kuna kitu ambacho nimekishangaa. Zile nguo ninazouza huwa nanua kwa bei ya juu lakini wiki kuna na nimepata. Yaani kwa bei ya chini ambako yani nikiuza napata faida mara tatu. Ulipita mbele hapa? Nilipita mbele ulinyomba. Ukasema mtauza mara mara mbili zaidi. No, zaidi. Na umeuza zaidi. Namshukuru Mungu na nimepata oda zaidi ambazo kesho nategemea kuanza mpango mpya markibu sana. Eh eh Angela. Eh, mkwaje? Namshukuru Mungu. Mi nimekisha magari. Kwa hiyo uwanja eh, wangu mkubwa lakini magari yanaingia so mingi. Lakini tangu Jumapili paka leo, paka jana wateja wameongezeka. Yaani pakopoeka hakuna. Unaonekana anambia kwa mazuri siku hizo. Sasa. Palika eh. quel kweli piga na wanja nini <laughs> Barikiwe anjera sana. So ni sana Mungu akuzidishie usiogope nini imetokea baada ya Jumatatu Namshukuru Mungu baada ya kutoka kwenye maombi jumapili biashara yangu imeongezeka mara nne sio mara 2 ni mara 4 Namshukuru sana Mungu Sasa wewe dadangu unafikiri kwa nini msofuko nikisema mambo yanatokea kwa nini unafikiri kwa Kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu wewe mtu, mtu wa Yesu laila Hayo <laughs> barikiwe Haya binti yangu kwa nini gani Mi na uuza chakula na nina saloni. Eh. Kwa kwandoa chakula Jumatatu mimi sikuepo nilitoka ofisini. Yana wasianangu saa sita, 6:30 wananipigia simu bwana chakula chote kimeisha tufanyeje? Nikamwambia pikaeni kingine na wateja waondoke wanasubiria. Njai nawaum. <laughs> <laughs> Ile unapika wali manzesho na unookea kinondoni katika jina la Yesu. Mimi eh? namshukuru Mungu. Umoja shingara. Mauza marani za hivi. Marani za zaidi. Una biashara gani? Eh ilala pale sokoni. Poa chababu. Na nduka langu maji, juice na soda. Ni mauza sana marani. Yo yo yo yo. Imekwaje? Niko nauza 400. Shika mike. Ulipita Jumapili mbere hapa? Eh nilipita. Nikakwambia ni anaambia kwamba mauza yataongezeka sana. Sasa hii tunauza karibia milioni moja, Ataki. Wacha baba. Toka 400. sana. hapa? biashara sahani. Wapi huko? pale? Eh eh. Hii tanga wa 12 mwaka jana. Nauza marambi za eti. jeradi ehe mwasema imekuwa nini nilikuwa nasumbuliwa na mapepo kwa miaka saba baada ya miaka saba uh -huh. nilikuwa na ndaa watoto wanakufa wawili wote ehe ndaa kabisa wanakufa nikaja hapa nika ni mara mbili wote wamekufa huyu uh -huh. ni watatu nilipokuja hapo kanyombea ndio nikashika ujauzito kaandikiwa presheni mwimbili siku ya tarehe nane nikalarishwa tarehe 10 nikafanywa presheni ukapata huyo mtoto Uko miaka 7 bila mtoto. Kwa miaka 7 niko sina mtoto. Ni wa kiume? Wa Elia. Tshibundu. Mm. Nabii Bwana. Asante. Toko Mungu. Ameweza kunisaidia nimepona depression mapema. Ndii. <laughs> Baba katika jina la Yesu aliye hai nasema Asante nikimweka kiumbe huyu katika mikono yako ya rehema na uzima